إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لاب ومن يضلل فلا هادي لاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وخيرًا هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مفْتَتَاتها فإن كل مفْتَتَة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فستر من النار ən birinə təqvallə olmağımıza çağırıram və keçən xutbemizdə biz xavariclərin xəttlərindən danışdıq əlamətlərindən və başqa Əlamətlər var. Bərinçin əlamətlərindən davam edirik dəlilləri cəm etməkləri, şəriyyətdə olan dəlilləri cəm etməkləri. Məsələn, götürüblər o ayələni ki, hansı ki, hancar hans hədəliyir, hansı ki, rəhmət götürmürlər. Və əks tərəfi mürcədir, rəhmət ayələni götürüblə hədələ, hədələnən ayələyi götürmirlər. Amma əhlüsün o cəmaq fərqi budur ki, bu iki kirqədə iki məsələni cəmilirlər. Həm vəd ayələni, həm vaid ayələni. Yəni, həm o ayələr ki şəhəndən müjdəliyib, həmçə o ayələr ki, cənnətlə müjdəliyib. Bu da alamətlərindəndir. Yəni, ancaq radikal çıxışlar, səh çıxışlar, maraqlıq, insanlara qarşı səh mövqi, bunlar hamısı olan əlamətlərindədir. Həmçə əlamətlərindən insanları öldürməyi halal görmək iləri. Məsələn, bir deyək ki, yaxşı illə qədə öldürsünlər və ya öldürmək lağımına hamısın. Bunu deyən adam Allah'tan qoxmur. Çünki o cahildir. Məsuliyyət heç istəyirəməyir. Az ki, şəriət, İslam, e, o İslam başa düşməyir. Çünki İslamı görsə, tarixi oxusa, görsə ki, hətta döyüş vaxtı, hücum vaxtı sərkərdə qorşunun baxçı deyərdir diyər, ki, qadınlara toxunmayın, qocaları toxunmayın. Baxmaaraq kimdə orada, kafirdir. <gülüyor> hətta kudalları sındırmıyor. Ya, bu din, dini, dine özünü nisbət edəyən belə danışar mıyır? Bunu göstərir ki, bu nisbət edib özün dine. Ancaq dini başı düşməyir. Hemşə avamətləndə cahilliydi, cahillər Dəyərsə, məsələn, biriyətən də okumuyub, başlayır danışmada. Və elə şeylərdən ki, sən özünü tanıya bilərsən. Məsələn, Şeyh Hüsləni bir itəmiyyək kimi böyük alim, təkfir məsələləndə deyil ki, ən çox qoxduğun məsələ idi, ən çox ehtiyaf etdiyin məsələ məsələ Və təsəllüb Qur'an oxuya bilməyən və ya oxuyub mənası başa düşməyən kimi gəldi təkfir eləməyi, kimi gəldi nə bu olan əvamətlərindəndir. Hətta bəzən görürsən ki, üslublarından biraz az öyrənir, məsələn, Ərəbcə yığır ətrafını 5 dəfə bir gəlin, tohidi öyrənir. Çünki məqsiddə tohid keçmirlər. Subxanallah. Hələ mən özümdə etsinlə, tohid kitabı kitabı kitamışam məqsiddə. Təhavini ikinci də başlamışım. Kitabı tohidi ikinci başlamışam. Vax, deyilə. qardaşlar da nə qədər oxuyub. Onlar deyirlər ki, məqsiddə tohid keçinmir. Ona görə deyirlər, gəlin, sohik kitabını oxuyaq, biz istəyə deyəcəyik. Deyəndə ki, bəs necə yəni, o şeylər oxuyurlar təşdə, dilər olaraq hafiq izlədirlər. Bunlar nasıl böhtanır, üçün. Bu da olan əlamətlərindən də, hansı ki, götürürlər alimlərin sözlərin özləri istədiyi yerləri ancaq deyirlər. Ve kulağın aslanı eve ben ki doğrudan da alim, böyle değil. Olabilir alimin sözü öyle olsun. Lakin alim, değil ki bu sözü böyle tetbik ele? Çünkü söz ayrıdır, o sözü tetbik elemeyi ayrı meseledir. Ne için ki aya ayrı, onu tetbik elemeyi ayrı meseledir. Kulağın ayrı san. Ona görə Şeyh Huluslan Ibn-i o ayələr ki, cihada əmr edilir müsələlən onlara, o, o vaxt tətbiq olunur ki, o var onun. Qurgı var, vaxtçı var və s. Əgər bunlar yoxdursa qurgı və s. Bunlar, onda səbir ayələr tətbiq olunur. Dəhəmət ayələri. Ayələr tət, ayələ o ayərin hədisin, halünün fətvası olmağı, o demək deyil ki, sən bulağı götür tətbiq elə, necə gəldi? Allah s.ə.v. deyir, məsələn, quran, namaz qıl, qıl namaz. Lakin, elə vaxtlar var ki, namaz qılmaq haramdır. Baxmayaraq, ayə deyir onu. İçə bilirsən, tətbiq ayəl olmağına fəqlənir. ki, Allah s.ə.v. buyurur, məsələn, zəkat verir. O da mə deyir, nə var ki, zəkat verməsin, yox. Onun şəhətləri var. Pulun olmağa ələn kifayət deyir, zəkat verirsən. O şəhətlərə var. O şəhətlər olsa onda sen bu ayağa təhbək edəbilərsən. Açın aldı ayağa təhbək edəməyirsən. Ayağa sənə vazib dəyil. Sənəm əlinə olunmur. Ona görə bu aya məsələrdə əhtiyyatlı olmaq lazımdır. Həmçin əvəmətlərindən intihar, insanları öldürməyə, halal görməyə, intihar edəməyə, dəməyək ki, halaldır. Baxlayır özünə, gedir məsələn elə insanlara yandıb patladır ki özünə ki, olaq heç bir dəxil yoxdur bu məsələyə. Bu, İslam deyil. İslam deyil. Onlar görür, gün güncəl görəcəyən insan. Özünə qəstəyəyən sayılır o. Həmçə alamətlərlə Böyük günah sahib müsəlmanlara kafir görmək, təqfir eləmək, həmçə əlamətlərindən müsəlman hakimlər kafir görmək, onlara qarşı çıxmaq halal görmək, vazim görməyin onlara qarşı daimə dağışmaq. Həmçək, bu əhl-ü sinəval cəmanın yollu müxalifdir. Əhl-ü sinəval cəma hakim qarşı çıxmaq görmür. Silahılı çıxmaq görmür. Əfəl sürgələr İslamda kimlərdir görənlər? Xavariclər, bir de murciyələr. O, bu da qəribədir. Onlar bize murciyə deyir, amma əslindən murciyə özləyədir. Çünki murciyə hakimə qarşıq görür. Necə ki, onlar da görür. Hiç de görməyəyik. Ona gələ Ebru Mubarəqdən, Abdullah Mubarəqdən soruşan da ki, sen murciyə oldun, deyə ki, necəyəm mən murciyəm? Mən hakimə qarşıq çıxmə görməyəm. Necəm mən murciyəm? Onlar əslindəm Amans görsən murcedi. O zəxəbəlləri yoxdur. Hər cinin olaçığı müqəddəs şey yoxdur, bir şey, hörmətli bir şey yoxdur. Nə səma, nə məkan. Onu görə aytdı müsəlmanları və ən çox intihar əməliyyatlarında, ən çox bu adam öldürənində ən çox öləndən müsəlmanlardır. Ondan nə kəhan, nə səma, hörməti yox Ona görə o intiham əməliyyətlərin hər bir vaxt öyə bilərlər. Ramazanda da, Məkqibdə də. Necə Ali binəzi Talibə olan babaları, olanın babaları Ali binəzi Talibə öldürendə Məkqibdə öldürdülər. Ali binəzi Talibə rükudə idi. Olan sünnet zaman, nə məkan hörməti yoxdur. Bu da alamətlərinədir. Ona görə Məkqibdərə istizanla yanaşırlar. Məscidləri deyirlər, ola məscid deyil. Rəsf. Tamyin əlamətlərindən, Allahdıcı əlamətlərindən, məsələn, paxta haqqı danışırlar, güyə çəkir. Amma səni batıl aparmaq üçün. Ona görə hər adamın qulağı götürməz də, hər adamın qulaq asmaz də dini məsələlərdə. Amma bilənlərə salamat olanları qulaq asıb biləcəyəm Olar elə bilirlər ki, yaxşı işlər görürlər, amma əksinə etdikləri özlərini yanıçı, özlərini qəssə olacaq. Nəcis Allah xəta buyurur. Qul hännuna bi'kum bil-axsarin a'mala alladhena dalla sa'yuhum fil hayatid-dunya wa hum yahtabun annahum yuhsinuna sun'a. 103 104-cü ayələr. 103-də Allah xəta buyurur ki, deyinən ki, sizə əməllərin ə, əməllərin əməlləri hansı ki, elə fikirləşirdilər ki, yaxşı əməl sahibləridir və ya sizə əməllərin boşluğundan ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? Allah s.ə. bu Yəni, bu ayə əhli kitabdandır. Allah subərdə buyurur ki, sizə onlardan xəbər verin ki, hansı ki, əməllər, əməlləri çox idi, ancaq hamısı boşa gedir. Yüzdərdə buyurur ki, o kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir, havlu ki, onlar yaxşı işlər, gördüklərini zənn edirdilər. Bu ayəni Əli bin Əvi talib edəndə Əli ibn Əbi Tarif dedi ki, xavariclər vayə daxildir. Xavariclər, xərurilər. Nedir ki, İbn-i Kəsirdir təfsirində, həmsi də haqdan da və feylələr təfsirçilərdən də, ravicilərdən. Dəvayətdir ki, ayədə qəst olunanlar xavariclərdir. Nedir ki, əhli kitabdır, həmsi xavariclər vayə daxildir. Ona görə Kurtubi təfsirində deyil ki, İbn-i Qəva xəvar işlərdən biriydi. Ali bin soruşur ki, bu 103-cü ayədə barədə o xəsarət, əməlləri puça sevilənlər kimlərdir? Ali bin-əbifələb ona bakır, deyil ki, sən və sən davabələnin. Sən və sən dostlara. Ona görə, Məsələm əsələm bu əvamətləri sən bilməyəsən, Hətta bu müasir əsrdə olan fitnəsindən, zəlatından, hətta ehtiyatlı olsan. Və bəzən görürsən ki, bəziləri deyir ki, necə xəlaylar danışır? Halbuki biz keçən xəttdə də dedi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanı bir neçə dən idi. Lazım görsən mirdlar, halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənlə onlardan necəcür hədis deyib, axı da deyir ki, onlar cəhənnəmi çol Ona Onu görüşə pozlardan ki, Bu əsirdə xavaric var mı? Çünki bəzilər şifa salmaq üçün deyirlər xavarici indi yoxdur, deyir xalarcan danışır. Bu yoxdur, Azərbaycanda xavarici yoxdur. bu evet. dünyada xavarici yoxdur sadə. Şəfoxdan soruşanda Şəfoxdan şəf deyir ki, subhanallah. Nəyə bu insanları öldürmək, hakimlərə qarşı çıxmaq, nə xavarici deyildi, eləmi? xavarici adlandı pislərin dişləri. Hafizahullah Ələq qabaricləndirə məhzəbidir. Deyir, müsəlmanları kafir görməyə, qarşıma qarşı çıxmaq və müsəlmanların qarın hava görməyə. Bu ələq qabaricləndirəm məhzəbidir də. Qaq həssə ehtiqat eləsə, heç nəyəməsə də, o altı qabaricdir. Həq gidesində. aydın bir şey yoksa, Şehrif Ozan deyir. Hafizahullah-u Teala. Ona görə, Məsələ müsəlməllər bu məsələlər bilməyi lazım, vacibdir. Ehtiyatda olmaq lazımdır. Olan əvamətlərini bilməlisəm, hətta o cəhə zəlatı düşməyəsəm. Qədə fikirləşmə ki, şeytan ancaq günahla sən zəlatı aparır. Xeyr, şeytan dinlə də insan zəlatı aparır. Və təsəvvirlə, ən birinci zəlatı düşən bir firqə məhz düşdü. Xalar işlər. Dində kişirdilər o düz istiqamətdən, düz yoldan çıxıblar üçün ara şirdik, getdilər zəraqətə. Ona görəkənlər sağlısa buyurur ki, onlar ox oh, yayından çıxan kimi dindən çıxıblar. Yəni, dində maqistlər. Allah s.ə.və bizə işin faydı məhədən etsin. Allah s.ə.və qalqımıza ibarət versin. Allah s.ə.və ölkəm ki, sən ki, nisayman ölkəndə qalqdan, qalqdan qorursun. Allah s.ə.və məhədən, qalqdan, qalqdan Ya Rabbi, bizim məscidin əslman açılmasına kömək ol. Mətaqəşdir. <gülüyor> ya Rabbi, kümmə məscidimizin açılmasına mane olursa, onları cəzalandır. Ya Rabbi, onlara elə xəstəliklər ki, Ya Rabbi, olar şəfasını içir, burada dünyada qalmamasına heçəs. Hərçinin Ya Rabbi, bizim məscidimizi və cəmatımızı bütün öndən məhəndən qoru. Aqul <gülüyor> haza <gülüyor> vəstəqfəllu lillə الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمجان والسلام شيد محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعبل والأحسان وإتائه القربة وينهان الصحشاء والمنكر والبغي جعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تستعون